د مولانا عبدالباری صحیب دا دور اے تفسیر قرآن دا ترپن نمبر کے ست چپتہ اپائے محلہ پر اگزائی مسجد کی تا 2009 آئیس چین دوزار نو کے شعر دا دید ملائی دو پتہ یا ساتھ ای انشاء عدی سنت کے ست اینڈ شیڈیز مرکز دکان نمبر تائیس عبدالرحمن پیازان ایس دیمین چوک جانگیرار اور سوابی پروپرائیٹر انورشیر توحیدی موبایل نمبر نو دې انسانانو په شکل کې یو د خصه کانو شکل کړه له قالانو اولو تلسلام انکم قوممن ګرونا تاسو یې قوم ناشنا ناشنا کوم یي دا مطلب نه دی چې ګني په بل څه شکل کې تلیو شکل کې دې انسانانو تلیو خو یېره مخ مخ کې نه ایلي دي تاسو یې قوم ناشنا قالو نو دوی یو ځواب کوي بل جناکا بلکې موږ راغلي یو تا ته په ما باغی عذاب کانو فی يم چې دې باغی کې شک کاو غور د ابراهيم عليه السلام مخې لاراله ولود عليه السلام مخې لاراله انسانانو شکلی جوړ کړي دي دی ملایکو هغه د بدونه لګی چې د انسانانو ملایک دي ابراهيم عليه السلام والا خې لارال کو اولود عليه السلام په خپه شتیر دا خو ولکاندي حقیقت نه مخې د ولایړو د خپاتاو ته لګی ځکه عالم الغيب الله دی واهتینا کبل حق همغ راغلي تا ته کو مونږ راغلي تا په یقیني خبره سره په اننا له سااد کوونه هممونږ رشتتیې په اصلې به اهلیکه طب خپ دا بدار ب کې منه للی په یو ټټه د شپ کې و طببی اوی پهضا ادباره همروستو دد او طببع او پهروو وله تفمن کوم هدون شاته دکور وا موزو او ځای مرونه کم درف د چې داسو دکم کولی شي په موږ وهی اوکړته تتهدي کاره ان داب را ولائ چې جړه د کوم مکتون دا به پریکلی شي مصه په و ساار کې فجه اهل مدی نتی راله کلی والله سب شروعه چې اوبللی زییرې ورکو چې را ځلوکو لکن نغلی حالال نه اولوته السلام ان نهها اوله عضیفي دا زما میمانه دي فلا تفظنو مشر من د کوي تقلله اویېګ الله نه والله تو خزونې معبي زیه کوی زما ببي ذتیمه کوي دا زما ب تی قالو نو دیته جواب کېي او لمنهکانې العالملمین آیا موږنی من کړی د مخلو نه د تویل لدي چې زمونږ د مخلوک تر منه به قالن اولو تلسلام ها اولائی دا داجینا کئی دقوم بناتی لنظما دی ان کنتم فائلینا کئیتا سکون کی ده دیکار خامخا مستیب محکڑی ہے انو اللہ زنانا پیدہ کڑی دی دی دل حلالی یا اللہ امام کرتا بی رحمه اللہ یو کول ذکر کئی وی کالا فرقت یو لیڈلی یو خبره کړی دان منهم مجاهد وصهيب بن جبير چباګي کې امام مجاهد غنی لیا هستی او زه سيد ابن جبير غونې لوی انسان دي وي اشاره به قوله بناتي لوط السلام اشاره وکړه په لفظ د بناتی سرا ال النساء جملتان تولو زنان تا د قوم تولو زنان او تا ولي اذن بي القوم اب لهم زګر قوم پیغمبر د دې فلاري روحانی ویقوی حازا ویدا دا دا دا دا دا و يقوي هاذا دا د دې دا قل مضبوطيږي په قرائعه د عبد الله بن رضی الله عنه سره چې سورت الاحزاب کې الله وايي ان نبي اولا بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم دا قران نسته چې د پیغمبر بي بی بيان د امت مين دي دي او د عبد الله ابن مسعود کې رات اور پسې دا هم دي او هو ابو اللہم. او دا پیغمبر د دې پلار دی نو پیغمبر د امت پلارين نو لود عليه السلام وي زفلارې مستاسو روحاني ساسو دا جنګي ساسو د زنانه د زمالون دي دا تاسو له حلالي دي دیسر نکاح کوي نو الله رب العزت نبي عليه السلام ته دې خبر ومنله وين الامر کا غواد عمره سا شاهد استه عمره یا دا خطاب دی لوط علیہ السلام ته چې الله او ته ایلوته ساومر غواړي پدې ان هم لفيسا کرته هم ذيب بخلا نشکري یا مهونه حیرانو پریشان دې نصیب مخاغستین یا دې دی بخلا ګمناه کی یا مهونه حیرانو پریشان او یا دا خطاب د نبی علیہ السلام ته چې ګره څنګه د لوط علیہ السلام تابعدار د لوط علیہ السلام دشمنان په غفلت کې او پسر کښې کیو د قسم ستاره دشمنان هم دي علماء کا الفاظ د قسم دی دا ربي په قائدې موافقم خو مراد ته نه قسم نه دي زکه مفتی شفي رحمه الله قران پاک کې دا خپل تفسير معرف القرآن کې وایي چې قرآن مجید کې سوره قسمونه د الله د طرفه دي نو دا د پاره د شاهد کول دي د گواہی دي علماء کا غوا د عمر سا. او امام مالک رحمه الله وایي چه داسه قسم کول چه او سڑی عمر دی او سڑی محبت دی او سڑی جوانده فاغیبانی قسم کول ویداخو دخو دخوزو قسم دی امام کرتبی ذکر کئی لسم جلده ها غوائی قال مالک رحمه اللہ ددک کعیت دلان دی لکی صفمی لکلی و خران شوی غندا خو لسم جلد دی او ددک کعیت دلان دی وئی ان المستضعفین من الرجالین والمعنسین ای په سلوکی دا خذلکونی نه یی یک سیمون به حیاته کا و عیش کا دیب قسم کې ستا په ژوند او ستا په عمر باندې ولیس من اهل الذکران خو دا سړی هو نه دی قسم کول د چا په ژوند د چا په عیش باندې دا په سلوک قسم دی دا دا خضو قسم دی دل امر کمنه دا دا ګواډه ای پیغمبر عمر سره ان او مخلوق الله باندې کړه دی او قسم شی نو دا دا الله رب العزت دو طرف دی او الله دا قانون کا پابند دي مخلوق د قانون پابند دي باغیر دا الله نه بدل سه قسم نه کوي وفاخذتهم الصیحه تو اني ولدی چغی مشرکین ابوخذرا خطل دن ورکی فجعلنا الیہا مونږه اوګر دا و بر طرف ددی کلي سافل العالم دی طرف تا وامترنا <متحدث> لہم حجاراتا من سجیل مونږ را ورول په دایماني غټی کانی من سجیل دټی کرو ان فی ذالک الایات لآيات لَا للمتوسمين یقینن په دې کې ډېر زیات دلایل د پاره د سوچ د فکر قانون کو او انها لب سبيل موقيم یقینن خامخا د عقلی پراتي پني غلارا ان في ذلك لايات للمؤمنين یقینن په دې کې نه خره د پاره د مؤمنانو او ان منونه د تخفيف د چې الله یې غزنگل ولا ظالمانو اغه مې کړو دا کم کومو کوم د شو بهله السلام توسلام کله چې مدیین والله تبا نو شو بهله السلام ب تولګلی شو په انکانه ساب کې یقین هغه زنګل والله له ظوالی ظالمان په دو دکو سرا سره فنته کمنا می نوم دمونږ بدلهغه د نه په ان نه امام یقین دا دواړه کلي ل ایاممي مبیین پرتهدي په لاخ ګاربانې په لاره سرګن وقد ګ هجر جهجروالاوهم چه کوم د صالح عليه السلام هغه نسبت د دروغ کړو صالح عليه السلام ته الله ما تبا کړو ولکت گذب ال... دا شیبه له سلام نوم به یو کوم تلې گله شو بیا اصحاب لې کته ولې شو مادیانو علاوه ته صالح عليه السلام لې گله شو ولکت گذب اصحاب الهجر یقینا نسبته د دروغ کړو هجروالو المرسینا پیغمبرانو ته هجر وې مرکزی خار دمدیان دی نه د صالح علیه السلام لګل شو فاعطینا آیاتنا ورکړې موږ دیلره معجزي د خپل طرفنا نخې د خپل طرفنا فکانوا انهم اورذین او دی دا عین مخالون کی او سو فکانوا ينحتون من الجبال بيوتا او دای چې کنسلب تو غرن کی کورونا امنینا او سدل باب غما کنه غافل کو بس تشد خوب سره کارون بغم وبراتو بوغرو نو کې په يخ ځای کېن حافظه ته موسياته او نيول دي هيبت نا کې چغين مصبيحين په وقت د سحر کې فماغنان هم كانوا يكسبون فائدوار مکل دليل را هي چې دی وسکول فما خلق نسماواتي والارضا مندي بيدې ګډي اسمان او زمکا وما بينهما اوه چې دی تر منځ دي الا بالحكيم گردد پار د احکار غولداك ان الساعه ثلاثه اوخواام مخه قیمت د راتون کې ف صبح حال جمیل مخواړه په مخړه ولهښسته ان نه رب کول خلله کولام یکنن سررب دی پیدا کوونکېپیاکه د نا کا سبا من المسانی یکننمونږ درکی تا ل را غاییتونه چې بیا بیالوست ل کېږي والقرآ لاظیم اوقرآ لی مرات د دی نهصور فاتح ده لا تمدن نې حاصل صدي پیغمبر استاب یو سورۃ فاتحه چې کوم موږ در کړل دا د ټولي دنیا نه لیدا ساه یو ډیر لوی مقام دی بیا ټول قران بیا ټول شریعت دا ډیر لوی مقام دی لا تمدنای نه کا آداب ذکر کوي مبلغ د بری آیت کې درې یو لا تمدنای نه کا ماळा موچتا موغ دوا خپلستر گی کلام هغه ست متان به چې موږ فائدو ور کړل پاګی باندې ازواجاً منهم جوړو ته د دینه یعنی په دای کې چې کوم مالدار دي هغه لږ څه مون ور کړی دي یعنی چې په مالدارای کې یو شان دي مې هم مالدارا بلوم مالدارا بلوم مالدارا الله دې مالدارو ته موږ ور وی دي له جیمنګ څه ور کړی دي ته ما مطلب څه دی دنیا طرف شوک شوق مسا رغبت دنیا سره مسا قدم ادب ولا تحزن عليهم مغم جن کی گپدئی کدی ایمان نرڑی او تباشو خپا کیگا پیم درم و اخفز جناح کل المؤمنین کوس کا خپل وذر مؤمنان او تا مطلب دا درې دی درم ادب داري چې دا خپل ملګرو سره شفقت او گا گرمی و سره وکا وکول انی ان النذیر المبین سر رمن مناد تخفیف دنیاوی تو اوایا چې زیم يرونکه اخغارا دا عذاب نمیرم څنګه عذاب انزلنال انزلنا مینا د قڅګه ذا چې را لگلو موږګه هغه تقسیم کو اونکو باندې اللهځنا کسان جاالول کوآین چې ګز کوړ ټوټې ټوټ فوااب دی کا قسم میدي پرته ل ن اللوم ین موږ د بوسکو د ټولونه اوما کاوعملون دغې بس کولو دا کم حالکو مختمین پویدی مککیې تکه ګمیلاره راغلی وین هغه تقسیم کړی وین یو به په یو لار بل به په بل لار نه بل به په بل لار نه کم مسافر چې براتلون نبی له صلوات و سلام صحدراټ له نه من کول دا به وتی ګره مونږ کې سړې پیلا شویلې او ګړې وړې خبرې کوي دا غا خواله لړ او قران ټوټې ټوټې کړو د دې سم مطلب کله به جادو دی کله بیوی په خانو کې سي ني کله بیوی داول چابل چا جوړ کړي ني کله بی بښپله جوړ کړي لري کله بی سوي او کله بی سوي کله بی داشا یریدا او بهر حال قران ټوټې ټوټې کړه الله یې دا ټول متدا کړو نوستا کار بس ای سوق بده سره خندا کوي سوق بده نملګري اړین او سوق بده په کتابه اعتراض کوي نو تب سکهي ما ته بهي پسي نو اينافسدا بما صفا صفا بیان کاغا کا چې تا ته وکم کولی شي په آې ځ مشرقی نه او مخواال د مشرقانو نه الله ته سفا بهیان ک تاته چې د څکم کېږي ام کطببیرههم هوله فرق جمع هم کلې مته هم انته د هم يتفرقون په هم البعض تفررکونه به انیجی بل جمعات نک ماته هم او د ددن تاس ننس کا څنګه به انته د هم علت تویرری چې دی تو هته را بنو په ان هم ی تفررکونه دی به ډلی ډلی کېږيڅګ ب ان یجیی بل بعضو به منی او بعضې به با پهکوفر پا پاتې کېږي پغ ممر الله ف دا فسدہ. دا جمعما ددی دا اتفاق چې کله پهکوفرو په شبان د اتفاق د دا ډلهلورانه کوي. ان کا فینا کا المستہزین په انځم نمونه د تخفيف دنیاوی ی ان کا فینا کا مون گا فکی کوتالرا المستہزینا المستہزینا په مقابله د ټکو غوونکو کې د دینوم د نبی علیہ الصلوۃ کوم مراد دی چې هغه پیغمبر علیہ السلام پر ټکو کې کول استحزاب کولا او الله رب ولي او په عذاب را اوستو تبایکړو یانګي بدر کې تباکړه او سوق به اخرت کې جگونو عذاب کې ګرېسته وي الزینا اکسان یجلون ما الله الہان اخر چې ګرزید الله رب ال عزت سره الہ بل پس سوف یعلمون نور زر د دې په واشي بخل ان جام الله دا نور می تباکړه اوسنی چې کم تاسو استهزاء کین دیبم تباشی ولا قد علم انک یذیک صدرک مونګا پوی ګو پدی چې تنګی کی سینستا اما با یس یقولون چې وای دایتهګه ما خبره کین کمه تیرازت کین کمل زامات لګای مونږ ته پਤਾ ده چې ساسړه به تنګيږي خو د اسړه د فراخې لپاره بسه کین فسبح به هم دربک حقی بیان سره د حمدونو د خپل ربنا یعنی د الله تسبیحات وایا سبحان الله الحمدلله الله اکبر زړه به په ید معنی او به غریبه کلېګی ته یا بل مطلب دا کیدې تا باندې اعتراضات کین نو له دې اعتراض خبره هغه بیان د توحید دی مګې زړه دې تنگ شي تسبه به هم به ربک پاکي بیان سره الحمد لله ربنا یعنی بیان کوو د توحید او رد کوو د شرک خپل کار پرې دي وکم من الساجدين او شادت صدیقون کن الله تا شادت אביدارونه وا عبد ربک عبادت کو د خپل رب حتا تردی پوریات یا کل چی راشی تا تمرگا چی کل پوری تا تمرگ نیر آغلو نے عبادت کوا دا عبادت انتہار آزی پا مرگ باندی وال مرادو امام کردبی رحمہ اللہ وی وال مرادو استمرار العبادتی مدت حیاتی ہی مرادو ہمیشہ والے دے پا عبادت باندی تر جن دا پوری سو پوری چی دے جن دے نا عبادت کوا وابود ربا گھات تایاتی اکل یقین عبادت کار خپل رب تر دې چې راشي دا ته یقینا تر مرغ پوری عبادت مخ کې نشته حدیث کې جرازی راي ته موسی ما موسی عليه السلام ولیدو هندل کسب الاحمرین د کسب احمر خوا کې جولار دی او مس کوي علما زیره گئی دا اعمال متشکل کیږي کلا کلا انبيياء عليهم السلام ته یا بهر حال دا جواب کوي کاه غ عبادت شیوم نه غ عبادت دے تلذذن ک تلذذن پا غزی کی عبادت کین نو سه استباب پگینش دی غ عبادت ته انسان پ مکلفی اغه تر مرګه پوری ندی او پا غ عبادت کے شیوم نو حصو د اجر او ثواب کاله ندی غ عبادت زمانہ تر مرګه پوری ده وا عبذ ربک عبادت کا دخبل رب حتا دردی پوریات یا کل یقین شراشیتات یقینو مرګه تر مرګه پوری کا حدیث اذا مات الانسان انقطع عملو عمله انسان مرځه عمل ختم دي او دا کوله دا عمل له نبی له صلوات سلام بل حدیث دي چرایت یونس ما یونس له سلام ولید جهاد کوي ولیا غاج درغله وسو یو بل حدیث مخپل نه دی دی له او دی عالم نم یو زده نبی له سلام وی رایت الله یطوف ما الله له دې چې بیت الله ن طواف کوي اوس دې حدیث سم مطلب نه دا صرف غیبا ني الله په حکم عبادت چې انسان په مکلفه او تر مرګا پورې وي وا عب درت دکا عبادت کا دقبل رب حتا یاتیه کل یقین تر دیج راشده اتمرګ ته مونږ چې په دغه احاديثو کې تعویل کوو ددکې وا جنہ کوو چې څنګه قرآن د عبادت انتها ذکر کړی دا په مرګا پورې حتا تر دی پوری چې مرګ دل راشي هغه معارض رازی د قرآن نه لہذا مناسب تعویل باغې کوم دکري اې مراد دا غي نه متشکل کېدل دي د اعمالو نو راغد عمل زاین دي برزخ او قیامت هغه دارل عمل نه دي بلکې دارل جزاده او د عمل زې دنیا ده وا عبذ ربک عبادت کو د خپل رب حتا تروی پوری اتی اکل یقین چراشیطات مرغ امتیازات په صورت دا صورت ممتاز دی پدې اعتراض د کفارو جنبی الله السلام یا ایه اللذین انزل علیه الذکر انک لجنون دیم دا سورۃ ممتازې پری باندې جلایی کذالک نسلقه فی قلوب المجرمین زده مجرمانو زړونو کې استهزاء او ټوکی وردن نکوما او مهره په بل دا سورۃ ممتازې مادی د پیدائش د جن جو ول نه خلق من هو من قبل منار من السموم بل لا صورت ممتاز ده په بیان د طبقاتو د جهنم چله حسابات او ابواب بل لا صورت ممتاز ده په آیت جواب ربک حتا یاتی اکل یقین بسم الله الرحمن الرحیم اطامر الله فلا تستعجلوا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَّا يُشْرِكُونَ سُورَةُ النَّحْل مَكِّي سُورَة دې سورتونو کې شپږم آو په نزول له سورتونو کې بس د سورتې کاف نن نازل شې دي آو یو او بیا هم به په نزول کې ا بیاین د په نوزول کې 70 ربا د صورت د مخ کی سره مخ کی صورت کې مساله بیان شه فسبح بهم ربک نو په دې صورت کې دلایل ذکر کوي په دا کې مخ کی صورت کی ده بخانو کومونو ده عذاب تسکراؤ شوا نو دی کوئی چاہتا عمر الله یہ خلکو که نصف ری گئی د الله اللہ عذاب در اغی اتیار شئی در مخ کی صورت کی ما خلقنا سماوات والارضا اما بینهما الا بالحق ده آسمان اوز مکان منگ د پار د وضاحت حق, حق بیان کڑی پیدا کڑی دی سورت کی دا حق وضاحت کوي چې حق سشده آغا پیجندل دی د الله د توحید بل با آغا سورت کی ویلی و لکد نه کسب آم من المسانی مونگ دالا ہوا ہے تو در کڑی دیجی بیا بیا لستیشی او لیو قرآنم در کڑ دی دلت دا غیه اللت ذکر کئی لِتُ بَيِّنَ لِنَّا سِمَانُ الظَّلَيْ لِيهِم دامی دیلہ در کردے چا خلکوتے بیان کی بل بہا غصورت کی دا شیطان خبر زکر کردے والا اغوی انہم اجمعین دلد دل دا غمراہی اللویا لا رخین یا بو من دون الله د شیطان لږ ګمرا هیده دا چې سړې بغیر د الله نه د بلی عبادت کوي مقصد د سورته هر د هر قسمه شرک کوي کومه اړیکې تعلق د عقیده سره او د عمل سره خلاصه د سورته دا پنځ بیرجهو قران رحم الله وای سورۃ آتی سیدی او دا پند نه شاول قران رحم الله وای سورۃ 2 سیدی رومانه عیسی او صلی الله علیه وسلم پوری هاو د ایم عیسی تر اخر د سورته پوری پدې رومانه عیسی کې رد د شرک اعتقادي دي او په پدې مې عیسی کې رد د شرک پھیلی دي کمس کمدا خو یاد کړئ سورۃ لوم مانیسه یوسل د ار لاسم پوری په دې کې رات کې د شرک اعتقادین او د مانیسه تر اخر د صورت او باغي کې رد د شرک فعلین په اول د صورت کې داوته صورت ذکر دی صورت څه شی دی د اړم به ټکه آتا امر الله دا داوته صورت ته چې د الله عذاب ګورې راتلو ولني بیا په ډول صورت کې تفصیل ګایني کله الله دا عذاب در دراتلو سبب څه دي او اېدا دمره مساله مې دا ذکر کړه د دین انکار د الله دا عذاب سبب دی مساله د توحید ذکر کای په درایلو سره کله دا ان منن له ان عذاب بدر باندې راشیني عطا امر الله لومبه باب د سورات ولسمایا ته پورې دی او په دې کې ذکر کای دا غټو غټو سيزونو پیدایش خلق د امور ایزامو زجر مشرکین ته دا سوره اتا امر الله عذاب ده الله ربول ذات یا اتا امر الله هغه عذاب ده الله عذاب د دنیا یا عذاب د قیامت و امر الله ای کا بو لمن اقام علی الشرك و تکذیب رسوله امام قرطبی رحمه الله ای مراد دا لادو امرنا هغه عذاب دے د هغه چا د پاره چې په با شرک باندې کله کولاري وي فلا تستعجلوا تلوار مکوې پدی واړه امام به غختورا روان دي سبحان پاک دی الله رب الی ذاته وتعالى او چته اما ده غینا یشرکو نا چې دی الله سره شریکای ينزل الملائکه بالروح رالیږي ملایکی په وحی سره من امرې په خپل حکم علامه یشاو پتاجو غواړی منې بعدي د خپل بندګانو نه ان اندرو چیرې ورکي خلق لرا په بیان د مسلی مسئلې لا اله الا الله لایک تلایک د بندګی الا انا مگر یوزهم الا انا سوا زمانه لا اله الا لایک تلایک د بندګی الا انا سوا زمانه فتتقونن زمانه ویریګی یعنی جنس تلایک د بندګی مگر یوازه زهم مخاص زمانه ویریګی خلق السماوات والارض بيځنه دلایل اقلیه شروع شو په شور. دې مسئله چې خالق د هر څه دی الله خلق الانسان خلق السماوات والارض پیدا کړی د اسمانونو عظمت په حق کې د پاره د احکار کول د حق خبري تعالی دې رچ بده ام ايشريكون دغه نه چې دی الله سره شریک اي خلق الانسان پیدا کړی د انسان من نطفه تنذاسکی دوبونا ثم فاز هو خصيم مبين وناصبی دیوی جگړه کان کې اخطارا او مو صاروی خلقا الله پیدا کړی دی دا لکم ساسو د پاره فیا په دې کې دفن سامان د ګرمې دو دی و منافی او فیدیدی و مینه تاکلون د دین خوراک کوي تاسو الله وی صارو پیدا کړی دی په دې کې سامان د ګرمې دو دی کوټونه د خلک جوړی شړای د خلک جوړی د والاینا او دارنګ یو وختو دا غینا ومنها تاکولونا او دادین خوراک کوئی تاسو صد خوراک دیپکی و صد سوبلو دین ومنها قرآن من زکر کرده ومنها او باز دادین تاکولونا خورای تاسو باز خواه اغا حلاله اسین بیا لکه دادیک کافر اغنی چې مار خوری دا نور زناور خوری شمشتای خوری چندخ خوری داسه نا قرآنوی منها تاکولو باز دادین خورای تاسو والله کومستاسو دپاره په في په دیسار وکې جمالون زیینت دی ح نه تو ریونه کلی چې کورته رای معخام کې معړو په حه تهصررفونه او کلی چېسهحار د کووره او با ته شیډه دوړو سرتونو کې خایز دی او چې ساړ موړی او په بدن باندې پورئ د دیې ډیر خوند کوي نځ کوئ دغ حالت نه هغه حالت ړون بزی کرو نوڅوف ید کر <مسید> کړی کووره یو دا په دې کې سامان د گرمی دودې دیم ګڼي فائدې دي پکې او یو سود نه ده چې او دیمه فائدې پکې ده چې خوراک ته کوي درېمه په کې زینت ده سلوره ما फायदा وتحملوا اسحالکم وچتیدای بوجو نستاسو الا بلذین ترحق کلی پوری لم تکونو بالغه چې نه رصیدون کیا چې نه تاسو رصیدون کیا غیتا الا بشکل انفسه مگر په تکلیف د ه خر چې سړې سره پند راړي سره بار پې راړي د جووره د په سر راړی شي او کراړی نوای وای به کوي بیا هن نهربده کوم ل را و فرحم یقینستااسب دی نرممی کوونکې مهرببانانه دا سرلوورمهفا دهول خیله اوس بلی تهګوره وال خیلهسونهول بغاله او خچر حم را وخره دا سه پې د ا کړړي دي ل ترقببوه چې سرلیو کوئ باندې پزینته نو د پاره د خاصه په دا دachtet دا خاصم دی او دا د سورلۍ د پاره هم می نو دا درې وړه چې زنه الله سورلۍ لپاره پیدا کړی دی تولې کې اول اس دویم نمبر خارر او دریم ننبر خار خاله په مزادي خارلګ نور تیز دی اصل لګ نور تیزه منډه وي دا دا غزمالي گاډي ما دا سره دیبو هغه سره به اسو که نن سبا نا غټ غټ گاڑی جن دويشتولک والا شلولک والا اور بسې به خچرو لکنن سبا درمیانه گاڑی او دا ول حميره خره سیکل موټر سیکل دا د بهاري زماني خپل سوار ليمي خو په دې باندې سوارلای نه ځان لوی غړل ځنې سړې نه ير تھاو نو ما جامې سره نه خایي ايو مولاوي وې کوم سړې چې په خر سوار د علم کمی هي ما ددان د پوسوګه ډېر اوسه سرلی سرلینه دا کړی د پ قرآن بوئگی سره پدی بوئگی چې تعویز لګه پیسه واخل نور پسانه نه وال خیل ال بغالا وال حمیره اسونه خرا او خچر د الله سر پیدا کړی دی نبی له سلام به سرلینه کړی او کاف بای سنگا بدنام کڑا سڑی بچه جورم کڑو کوئی مخوالاتور گئی پخاری سور کئی نو دا مخطورو لیو شرمندگی پا دی خربانیو کرو پخاری سور کڑا ده نو خربانی سور دا الله پیدا کنی سور لی لی دا دا سور لی سامان نی او چې دا نور نی بلا دا دا چه دا وسنی سور لی ناقیسی او دا سور لی کاملی نی وجه صدا وجه دا دا چې اودای ته روډ نيته لکه نو تاسو را دي شلول له کونه د شلو ګروړ او غاړه دی ده سره هغه دای تنه دي او چې سری وی پوله ای کنه نو کپی دا د سر دا د سلو روخو دا غاړه نه ده اخر به به ور خوشې کړي بزی غر ته غاړه نه پول چې چې دا غو ته ني سړک او ته ني دی نه کیږي اخر او تپریدا په مازه مازه بزی ټا کا ټا کا ناصبه پاسه څنګه ریبم دته يروان بې ده سره کنه لکه سات پس وته او سندره هم نو دا, دا کامل سور لایني وال خیل او او حمره ل تر کوه و نه اوله دا سي دا یاخلو کوله تالمون پیدا کولهغاس چې تا نه پژ اوې نه دا وای چې کې وره دیې سرلی نه جای الله پیدا کړی دی او دا چې کم پیدا کړی دی نو د داسې سرلی دا چې د هرې زمانې سره چلیږي هر ځای کې چلیږي او هر ځای کې چې د نوبلکل دی شي چېته ر جوړه کنی جوړه او یخلو کو مله تالمون نوور بهملله پیدا کوي. یو طالب نه یو انګريز ته پوښو کوم ویره قران کې د اجازه ذکر شته نه توبا توبه توبه داسې وای زالیمه وی په قران کې د اجازه ذکر ویچته دی ته دنه معلوم مې وینې قران کې شنه نه نو هغه ته د آیت د سوره نحل هي چې وا يخلقوما لا تعلمونا اذا كيف الا غسجت صين بيجني هغه ټین کې نو اوسته کنه دا الله پیدا کړی دی هغه هریا نشته خدای زوسه چلو کوم دیوته دا تاسو سره لاس کې دي وی دا کتاب ده وی کتاب ده وی شرح جامی وی خوی دا آغا کتاب دی چه اللامه ابن حاجد پا کافیه وانه کما شرح کرده ده اغا طالب بوی ما تتا سکت براکتلو امام انگریزو هاو دتا زماد قرآنم پتده زماد کتابونم پتده ها زدور بخونده چه ما تا قرآن نو معلوم وی ما دا آغا راضی به کچو قرآن بیزده کوموی ها نو وئی نیت میلا کلو جو قران بی زکم نو قرانی بی از کلو اور رمضان کے بے طالبانو تہ درس کو ارادے ای قرانی ز گئی کہ نکہ کافر بدربہ میں اعتراض کرے اخلا بم تہ چنگنی وری بیان نو یا خلق ما لا تعلمون قال الله قصد السبيل اور لازم میں پ اللہ بیان رس ملاری ومنها جائر سن بدی کے کگیلاری دی ولو شاک اللہ غچے ہیں لہداکم اجماینن ہداۃ دے کلہ تا سٹولو تا وہ الذی انزل من السماء ماء ذال لغزات دے چراورې د بیرن اوبا لکم منه شرابن استاسو د پاره د دینه دي اسکل او منه شجرن پدې باندې را اوجونی فيه تسیمون چباغې کې سروې سره وای یم بتلکم به ذرا زرغونه استاسو د پاره پدې باندې فصل والزیتون او خونا والنخیل او کجری والاناب او انګور ومن کل السمرات هر قسم میوې ان فی ذالک لایهتن یقینن بدی کې ډېر ډیر په قدرت د الله لیکاو می تفکرون د پارداه کوم چې سوچ کوي بسخرلکم الليل والنهار کار کې له دې ساس د بارش باورځ او الشمس والکمران ورسبغمای او نجوم مسخرات بامره سوري تابع کړي شیوی دي د حکم د الله ان فی ذلک الایات یقینن کې ډېر ډیر دلائل لیکاو می یا قلون د پارداه کوم چې دا کل نقر اخلی وَمَا سرراله لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ هو او هغه چلله پیدا کړي د ستاسو دپاره پهم ک کې مختلف د رنګونه داغې نهفی دا ل کل تن یقین په دی کې دا نخه دها کوم چې نسیت ک او هو الذي د الله غ ذاات دی څخ خرل بهبحه چې تا ب کړی د دریاب د تااکلو منوو او راو با سیداغین حلیتن کالی تلبسونا چ اغن یغیلنا وترالفلک مواخر فی او توینی گشتایش لغن کی د ابو پدیکین ولی تبدغو من فضلہ او د دې پاره چولټو فضل الله ولا انلکم تشکرون او دې دې پاره چې تاسو شکر ادا کړئ دا ټول دلایل دی پدین چې پیدا کون کې دارسه الله دین نو جدا هر څه پیدا کون کې الله دین او اختیارمن هم الله دین او جګه پیدا کون کې هم دین هغه اختیار مند هم دی نو عبادت داغه په کار دی او د بلچانا وال کافیل ارض رواسیا پی داګړی دی الله په دې ځمکه باندې غورونه ان تمید بكم چې انه خضی په تاسو امام قرطبی رحم الله د دې آیت دلن ذکر کړي لسم جلد پنځه تیاهه صفه دا وفي هزه آیت على استعمال الاسباب وقد كان قادرا على سكونها دون الجبال کوئی په آیت کې ډېر لوی دلیل لپاره استعمال د اسباب باندې حالانکه الله او قدرت له چې داسمه کوي بغیر د قرون نټینګا کړی خو د دې او درول لپاره الله قرون کې خدل دا, دا ولي زګد مخلوق ته پتو لګي چې دنیا دارالاسباب دی اسباب به استعمالای نهارنو پیدا کړيدي نهروونه په بله نه ولاې لاله کوم ته احتدوندي د پااره چې تاسو مقص ته ووررسئ په حالاماتې نو پیدا کړيدي الله نخې په بجمې پهورباامې هممی احتدونونه دلار ممي هفه یخلو کو نو تفری پهې دلالو دوه د لایل جيکر شو د پهې بندې تفریزی کې کوی هفه یخلوکو غ زات چې پیدا کوي مخلوک اشان چا چاده لا خلقو جس شيء نه پیدا کای افلا تذکرون ایا داسونه سپت نه کا بلا وای مطلب دادی چې الله د مخلوقونه نه دی ا مخلوق د الله په شان نشي کړي دا الله حق مخلوق لمو اور کا او د مخلوق صفات الله لمو وایو و ان د دنیا نعمت الله کتا سمه راي نعمتونه د الله لا تحسوها راګیر بنه دی لرا ان الله لغفور الرحیم الله د بخونګه مهربان والله يعلم ما تسرون وما طولنون ذا ذين اسدل الذكر كيف دي مساله چې پوهه په هر څه الله دی والله يعلم الله پويږي ما باغې سر تسرون چې پټوي تاسو او ما باغې طولينون چې تاسو ښکارا کوي صاف پټو په ښکارا الله پوي دي او بل څوک نه والذين الله او هوا خلق چه دئی رابلی سواد اللانا نو لا اخلقونا آغی سشی نشی پیدا کولے لا اخلقونا شیعان نشی پیدا کولے حس شی فهم یخلقونا و دی دی پیدا کلے شوی اللہ وی دادی مدد کئی نو آغی حس پیدا کولے او دی پیدا کلے شوی دی امواتن مل دی غیر وحیائن دی جوان دی ورا آیت کیا دو مطلب یو مطلب خدا خدا والذين هاجسان يدعون خراب لدی سوا د الله نور مخلوقات نو لا خلقونا هرې نشي پیدا کوله حصې په هم يخلقونا غي بخل بلا پیدا کړې شي دي او د دای چې چاته आवाजونه کوي د مشرکان دیسر سره دلیل شته د دا د عقیده څنګه دا الله واي اموات دمړې تو کوفر سرا غیر احیاء النبي جو اندې په ایمان سرا دا د مسلمانای کار نه کوي چې بغیر د الله نبل تاواز کوي و ما او دې تدا دا پد نشته چې کله برا پورت کولی شي یو مطلب دا شو چې له دې امواتن غیر احیا ان مرادو مشرکان شو دې مطلب دا چې دا امواتن صفات دې د پاره د هغه چا چې دا هغه نه نه په خلق شو چې لا يخلقون شيان شي نشی بلا کو له څه په هم یو خلقونه به پیدا کړې شي وې غره دا غایت دي, دي به جا درس کې وایي تر روان دي زمونږ په دې علاقې کې کم شرکيات کېږي دا هغه ټوله د پاره دا علاج نه ولي الله بغیر د الله نه چې دای چا د اواز کې څه شي پیدا کولی بلکې دای پیدا کړې شي وې نه امواتن د دې ملو غیر احیاین جون دین دي امواتن مله دي غیر احیاین جون دین ورا تاکید سره قران خبره کوي تش اموات نیولې ونه کافي وكنه چ اموات مړدي او چې مړی نو ژوندې ني خدا غير احيا و سره ولي وي دا دی یو دوه جون 14 چې دا ډېر غبيانو او غبي سړي ته چې دا کله خطاب کوي ناغه په مکمل سره د تاکیداتو نه نه لا باغ پويږي لکه یو سړي کما کلی ا یو دیو خيار موچو خيار سړې اوستا کشرين اوستا وګو ته حاجت شي نو ځاس د وبولوه د وګړو نه پوهیږي را دي وګवाडी نامړا کېوبره کلی او کله یو کمکلي نته باغته چلکور شوبرالا ناغه بتپوس کې جی جی لامبه او کسکل لراړم نو لکه دې ځای ته خو ګورات نه دوی مده ته خيراله مګګر مې راړم نو موسم ته وګوراسړې سيحت بل دادا چې جی وبراړه ما کچایو مسرراړه ما شملي و سرراړه ما نو بوته نو وبراړه چای مراله بیا بوئی جی جی وبراړه نو په ځکه راړه ما کپا ګلاس کراړه ما کپا کندول کراړه دی ته غبي وایي هله کا خو چې وبدي هغه حالت ته وګوره بسل چې د سکلو وبراړه نو قران د غبيانو سره کتاب کو مشرکې غبي وي الله زکه اماتن ملدي غیر احیاین ګور جون دی ندی دند دی و جنا چ کله کله د دې کې د بدعا چې را دی خو دل تمدشي خو قبر کې بیا ژوند کېږي ما الله یمواتن ملدی غیر احیاین بیا ندی ژوند دي چې ژوند ندی وی دړيوی ژوند ندی امواتن ملدی غیر احیاین ندی ژوند دي د دې نه سوق مراد دي دایو دا سو حوالی ویه رجیدن وحبطان مراد دي خدا دې آیت تخصیص کوله بوتان سره دا ډېر لوی ظلم دی لوی ظلم نه ها بوتان به کې زمنن شامل نه او ګوره سیږي ذکر کېدې ذبیل وکول یو دا چې یو خلقونه اسی غوا دا نو غیر ذبیل وکول پکې رااله خدا ايانه يباسون و ما يسورون ايانه يباسون کله برا پرتګول شي دې پتو ثنیش دي نو باس کیږي هغه به انسانانو کې هي ندادیو جندادی آیات دلاندی اشرف علی تانویر رحمۃ اللہ فرمائیں وہ یہ معبودین مستحق عبادت کیسے ہو سکتے ہیں ذات اسی عبادت کوی دئ د عبادت لائق څنګه کې دي شي اور و مابودین مردے بے جان ہیں و ذات اسی عبادت کوی مردین بے ساهاری وسه پنشته ویني خواہ دوامن یا بالکل ہمیشہ دا پارا ملدی نا پاکی سارا غلیوہ نبا پاکی راشی جیسے بوتو لکه بوتو چا نا پاکی ساوا به پاکی راشی یا فی الحال یا اوس ملدی جیسے جو مر چکے یا فی الحال جو مر چکے یا ملدی اس چا ملدی ندغم ملدی غیر احیاء ان جندین دین یا فی المال جیسے جو مرنگے یا په آئنده زمانہ کې چې به کمري هغه مراد دي مثلا فرشته اور عیسی علیہ الصلوۃ والسلام لقد ملائکه او عیسی علیہ الصلوۃ والسلام بیان القرآن صفه 530 مراد دې چې دی کی عیسی علیہ السلام هم داخله غزیری علیہ السلام هم داخله علی حجبری رحمه الله پکې هم داخله ال دا تاسو چې او تووا کوئ واتون غیر یاین ملدی جوندی نهدي دا ځنو معشرلی انوی سے بئیڅ کوس کی کږې نوباغې غصوتیشا دلقادر رای محولله موض قرآن کے وئ و شاید ی ان کو فرمایا جو مرے بزګں کو پوچے یں و کېدشي دای ا چاتهویی چې ملوز برگانانو تماس ک کوئیں نو جمڑو زبرگان او تاواس کی اپه کې داخلي او مړو انبیاء او کی, کی ناپه کې داخلي زک ازبرگان د انبیاء نه لوی څوک نه وي مولانا عبدالمجید دریابادی ف تفسیر ماجدی کې په دې ځای کې یو لاندو خله جمله وایي خو کوزه کې دریا بره بند کړلې دی یي صفه کسی نه کسی معنی مې سارے معبودان باطل میں مشترک پائی جاتی ہیں وہ ادا صفات کہ اموات غیر احیاء بغیر د اللہ نے چې څومره خلق دیو د غي عبادت کیږي وې دې ټول وتشامل لې مورتیوں کا بیجان ہونا تو ظاہر ہی ہے کوئی د دی بوتانو خود بیروها کېدل او مل کېدل خو ظاهر ادوین باقی جن بزرگوں کی پرستش کی جاتی ہے وہ ایدہ دین الہا د کم و نیکان و عبادت کی وہ بھی یا تو وفات پائے ہوئے ہوتے ہیں و ایدہ یا مړوي اور یا ان قریب وفات پانے والے ہوتے ہیں او یا قریب د مڑو بچیں و ایدہ طول دی تشامل لیں تفسیری ماجی دی صفحہ پانچ سو ایکاون ہاں غوئی دا دی طول تشامل لیں دارنگی تفسیر مدارک کی امام نسفی رحمہ الله فرمائیں اموات غیر احیاء انهم لو كانوا الہتا علی الحقیقتین لکانو احیاء غیر اموات و یکذا حقیقت کی الہوینو جون دیبو مل بنو اے غیر جائز علیہم الموت مرگ پوی باندې بالکل محال بیا چې او سړی دی الہومی او مر ویو امرهم بلا aksi من ذالک او د دې دا کار الټا د چمړې دی ژوند دی نه دی چمړې یا ژوند دی نه نه خدای نه دی علامہ آلوسی رحمه په دې امواتن, امواتن کې عموم المجاز په دې کې ارتقاب د عمومي مجاز نه سم مطلب یشمل ما کان آیت شامل له هغه چې بهغه کې حیات فبو غور و توکید وهي يشمل د ایت شامل ما كان له حیات اغه چا د پاره باغ کی ژوند وو ثم مات او بیاو و ف چه وین کاوزر لا کوزر علیہ الصلوۃ والسلام مطلب سرین اتلبی دا روابط ته د ایت کوزر علیہ السلام تم شامل لسوک چې د کوزر علیہ السلام عبادت کړي الله غتوچ غره امواتن غیر احیاین دا تجدو زیر السلام عبادت کې غره مردیو ژوند نه دی او سه يموت او هغه چاته هم دا ایت شامل لچ آینده زمانہ کې کی ووفات کیږي کای عیسی علیه السلام والملائکه علیهم الصلاه والسلام او ملائکوت هم شامل ل و ما ليس من شانه الحیات اصلا کل اسنامي او هغه چاته هم شامل ل چې په هغه کې دا سره جون مشی راتلې کبوټان مطلب دا دې حقیقتن و اصالتن دا آیت شامل لی هغه چاہتا جبایی کی جوندو هاو تابان و سر بوتان هم شامل لی تو دی خلقو خبر اولٹاکڑا بوتی واسل کو بس بوت سر اوتڑا اما اتن دا اصنام و دا بوتان مڈی دی جوندی ندی دا بوتان و دا دا توتان د دا بوتان و دا گٹ و دا لوٹی دا مڈی دی جوندی ندی اما حمامالوسی رحمه اللہ وی چه اصلا پدی که اولیاء داخل او بیا طبعاً و سربوتان پاکشا ملنی شبیر احمد عثمانی رحمه اللہ تفسیر عثمانی کی وئی جن چیزوں کو خدا کے سوا پوجتے ہیں سب مردے بے جان ہیں اللہ نا الہوچد د ای عبادت کے ټول مڑی دی روح پاکی نشتے ہیں خواہ دوامن مثلاً بتو یا فی الحال الحال مثلا جو بزرگ مر چکے ہیں یا فلحال فیلحال جکم مزبرگان مردی اور ان کی پوجا کی جاتی ہیں یا انجام و معال کے اعتبار سے مردہ ہیں مثلا حضرت مسیح روح القدس اور ملائکت اللہ لگا عیسیٰ علیہ السلام دارنگی جبریل علیہ السلام او ملائکی دے ٹولو باندے و فاترہ تنکے دیں لدہ ٹول مردی او قرآن وی غیر احیائن ندی جوندی نو قران واي اموات بل دي غير احيا ان دي جوندي ما شعورونه نه پويګي دي ايان يوباسونه چکل برا پرته ګول شي دوتي معلومي شي او دا چ قران وي مړ دي سړي جون نه دي نو ستي وړي او کته وي چې سوال کوي الله وي غته ځان د حاله نه خبر ستانه بس خبر شي ما شعورونه دينه پويګي ايان يوباسونه چکل برا پرته ګول شي الهو قوم الهو واحد لا یک د دا تفری په دی دا وا چې الہو کوم لا د بندګې ساسو الہو نو واحدن لا یک د بندګې دی یو فلذینن راگسان لا یومنون بالاخره تی ایمان نه لري باخره ته کوروبهمون کراتن زلون د دای دین کاریان انکاریان د توحید نه یا کوروبهمون کراتن زلون د دی بدګنی توحید دلاله را او هم مستکبرون او دی دی لیکون کی لا جرمانشت ان لا ده شک پده خبره کی ان اللہ آیالمو چا پویگی ما پاغس ی سر رونا چه پتی دی فما یولنون او پہاغی چه دی اخکار رکی انہو لا وحب المستقبیرین یقیناً اللہ امیننا قید تکبر کر انکو سرا و ایزا قیل لهم و دی زینا طرحیت نمبر چب بیس پوری زواجر ذکر کئی مشرکانو تا پشر گو و ایزا قیل لهم ارکل چو اویلش دیتا مازا انزل ربک سشیرا لگل دی رفستاسو قالو نوائی دی اساتورو لو ولینا کیسې د پخوانو دی لی احملو اوزارا هم غرز اس دی دی دا چوچت کی خبل بوجونا کاملتا پورا یوم القیامت برس د قیامت ومن اوزار اللزینا او بوجونا دا غا کسانو یزلونا هم چدی گمراکی اغی لرا بغیر علم بید علمنا علا خبردار سا آمائی زیرون بیر بد دا غا چدی سا بوجو چدی اللاوی دنیا کے دا قران نہ خلق منی کئی قرآن دام بیدائی کہ قیامت پرس بے درون کوٹے درون بوجو درون پیٹ بے بو گو با نپروتی الا سا ما یزرون دا پیٹ ڈرنا کار دیں تفیف دنیاوی ذکر کئی قد نہ کر اللذینا یقینا مکرو فریب کلو دا حق خلاف اغا گسانو من قبل ہم جدینا مخکیو فات اللہ بنیانہم اور اغا عذاب دا اللہ ددی ابادوتا منل قواعد د بنیادونو نا فخر عليهم السقف لا پریوتل پریمان دي چتون ين فوقهم ده پورته ده دینا آتاه ملعاب ور هغه دي من هيسو ده هغه طرفنا لاي شورون چ دي نه پويدل ثم يوم القيامه بیا پرز ده قیامت يحزيم راسه به کې دي له الله ويقول ابوي الا رب لذتو اين شركاء الذين جرد دي سماه شريكان كنتم تشاقون فيهم كتابو جګړی کولی د هغ پهه کې د مومنناو سرهقیمت بررض بديتهله ووي چې د تاسو ما سره کم شری کړو او ډیر پهې معین وئ م میانو سره بهم جګړه کولو چې نه د خو د اختیارخواون دیغن چېتهګړل کال قاد... ل نه او تل علمه او یا اکسان چې ورکړ شوي د غ تلم د تو هی توحید ان نلښزیلی او یقی ن رس نه را ځې او عذااب نه کاره کافرو. له وه سان ته تو ف ملای کته چرواخلي دغې نه ملای ک ظاللیین فیم په کې چې ظلم کوونکې خبلدانان فال اوصل پیش به کدی سله ما کونا نامو من سوین چې مونږ خمل نو کډنا کاره کا د کومو کافرونه چې ملای روح رو واخلی سره د دی نه چېد کافې قیمت پر چې ته اللهی زما شریکان چته دی د فال دی به سولله پیش کې څنګه سول د ب ما کونا نه عملو من سوین الله مون خو سب عمل نه کړی یو مطلبې داې چې دی به انکاران چې خدا مون خو چر کړدي دوی مطلب دا چې ما کونا عملو من سو مونخ سب دا مل نه دی کړیمونخ چې سړی دې داښکارو دا خو دا او یو سره میوه هغه خپل بعد مل ته به بعد وای نه د الله ب بالاولې ان الله علیمون به ما کوونتونم اللہ دے پویا پاگی پا تاسو کول فدخلو اب بواب جہنم دن شاید دروازو دے جہنم تا خالدین فیامی شبئی پا دیکین فل بئس مسول متکبرین نو دیر د زائد دے د دو دا تکبر کا انکو وقیل للذین اتقاو اوویل شاق کسانو تا چی ریجی دا اللہ نا مازا انزل ربکم دا وقیل کل چی اوویل شاق کسانو تا اتقاو چی د دا خبر انځله انزل دو کوم سشی را لگلی د ستاسوه به قالو نوای د خیرران ډیره د خیر خبره را لگلی ده خیرې را لگلی دی یا قالو خیران و د خیر ه به د خبره نه کوي چې تل تتی کی تاپوسو کې چې الله سره لگلی دي په بد دی د خیر خبری کوي نو اوقرآ و خیران یعنی ډیره ل د خیر خبره کوي د د کی کې سیوا د خیر نهبل سئ للهنه د پاار دها کسانو. احسنو چنیکی اکڑا فی احازی دنیا پا دی دنیا کې خسنتون خیستا بدلا دا خسنتون خیستا جوند دی دنیا کې خکولی بدلا فتح دا او امداد دللا دی ول دارو الاخیرت خیرون او کور دارو الاخیرت چه جنت دی اگا خوڑیر خورده بیا ولنیم دارو المتقین او درخد کور د پریزگارو هغه څنګه کور دی پا کی دن نسی دی جنناتو آدمین جنتون دا میش گیرائی یدخلونا دی بدن نکیی آگیتا تجری من تحت حال انحار بہیگی بلان دی داگین نهرنا لحمد دی دی پارا فی آپدی جنت کی ماہ غصبی شاؤنا چگواری دی کزالک یجز اللہ المتقین بکسی اللہ بدل ورکی پر ازگارولا اللذین آگسان تتوفاهم الملائکتوں چروح اخلی دی دینا ملائکین تیبینا پدا سحال کی چوی دی پاک یقولونا نملائک وطوئی سلام علیکم سلام دی پتاسو ادخلو الجنة وردن شئی جنت بما کنتم تعملون فسبب دا مولون استاسو عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ فرمائی اذا جا ملک الموت یقبض روح المؤمنی قال ربک یقرأوک السلام ویکلجی ملیکی د مومن بندا دا روح غسطود پار راشی نو دایو ته داغه ټیم کی وای تستاره پتا باندې سلام وایو ملایکی وای توي سلام علیکم سلام دې پتا سو ادخل الجنه فردن شای جنتا بما كنتم تعملون پس سبب داملون, داملون اخبلو داوت یاد مرګ ټیم کی وای آیا با اخرت کی وای حکم علما چی وای چې دا مرګ ټیم کی وای دا کشر بلي د دینا روحانی طور جنته تل مراد دي کی پاکین نو بس روح او تو سرا ددا روح الله بوته جنت ها هلکوې په بلای نه اس دی دی خو راځي هغه کیسه دی زتا حضرت شیخ القران با لندن قطو اله روح چې د بدن نه او هاولل نو دا بدو دو مې یا بد الله نیک بنده نو جنت ته تبتلې او یا بګونګارو نو جیل د الله ته تبتلې دا الله د جیله سوګرا تخته دی نشي او د الله د جنت نه سکو تل غواړی نه هغهڅ کوې دنیا کې چې بیا پهې بلی ناست او بیا پهې کوټوونهاستست بیا دلته ګځي دا دروغ روغ دی حالی انظروونه انتدار نه کې د خلک الله مګ د دی خبرې انتتی او ململلا کتو چې را شيید ته ملای کې او یادتییارورب یا را شي حکم د رفه کذاې ک فالله نه دغ شانکار کړه کسانو قبل قبلهم چې مخکې دد وما ظلمهم الله، قد يظلم نو کړي الله، ولکن كانوا فسهم یظلمون، لیکن دوی په ځان ظلم کړه وو، فأصابهم اورسید دیتہ سیئاتما، ناکار بدلدهغي، عملوی چې دې عملونه کړو، فهاک به عمران نازل شي ما ها غضب كانوا به استازئونہ چې دې داغي په ورو ټکو کولي، وقال الله دا و دلیل د مشرکان لوې دلیل د دا مشرکانو داو چې تاسو هر څه د الله په تقدیر کېږي نو بس دا شرکم هم زمنګ تقدیر کې الله لیکل لري نو موږ د دین اواتې شو الله په دې رات کوي وقال الذين اشركوا اي مشرکان لو شاء الله کذا الله حشوي دیم دا چې دې بداوی تاسو وايي هر څه بغیر د الله د خوخ نه نه کیږي نو موږ چې شرک وو کدا د الله خوخ نه تاسو به موږ ته باکړو عذاب بیره کړو خو موږ له چا عذاب نه را کین نو زموږ د شرک د الله خوخ دی اوس هم به زمانه کې د خلک دلیل نسی پړی دا دامون چې دی باباګانو لزوه که زموږ دا کار د الله خوخ نه و خو پکار دادې چې موږ یې کانه کړو موږ له عذاب را کړه موږ له سزا را کړه موږ خو دلړ شو زموږه کارو شي الله جواب کین وقال الذين اشركوا واي مشرکان لا شا لاکد اللہ, اللہ وغشوی ما عبدنا من دونه عبادت منه کولمو سیوا د الله نه منشین دہی سیز نه نو مونگا ولا اباونانا مشران ز مونگا ولا حرمنا من دونه منشین نبه حرم کولمو سیوا د الله نه هیڅ به غیر د الله د حکم وب مونگا یوزیس حرام نو بینی کذال غفال الذين من قبلهم دغسکار کولوا غسانو چمح کد دینو د دې جمله کټول جواب دی مطلب څه دا غ دلیل خصاصه ان پیش کړه وو هغه له استفادہ ورغلا نکړه تباشون مطلب دا دې ته دي الله رضا دي په تقدیر د الله رب العزت باندې استدلال دا غلط نه دی فحلال الرسل مشته په پیغمبرانو الا البلاغ المبين مگر رسولی خګارا ولکت باثنا فی کل امه الرسولن بې ځای دریم باب آیات نمبر 49 پوری ا دې کی دلیل نقلی اجماع ائنبیاء علیهم السلام نا په توحید باندې هراطه مشرکین او د فد شبهه پر رسالت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ولکد باثنا فی کل امه رسولا یکنا لجلل من بهاریه امت, امت کیو پیغمبر هغه دا مساله کړی دا ان یعبد الله بندگیو کړی د الله وتنی بوتاقوتا ځان بچی د عبادت د غیر الله نه فمنهم نباز د دینه منهجو دا الله تعالی ته هدایت کړو من هم بعضې دد نه من هغو ح ک تع عليهلالهو چې سې تشیو پاغ باندې کومهی فسیروفللار دینو ک د زمکه کې فنظورو اوګوری کې فکان هې تل مقذبیوڅنګه او انجام د دروغ جنو انې سالدا هم تسللی د جنا به رسول اللله اللهلهسللمته انتحې سالدا هم که تهی رسکې پهداات ددئ د ف الله اللهدي الله حداات نه کوی منه چاته ی زلو چاغ اما لهم من ناصرین او نباید اید پاراسوک مددگار اشارت دیتا چه دایت دا اللہ پلاسکی دیو دا پیغمبر علیہ السلام پلاسکی ندی باق سمو باللہ